du förnekar din homosexualitet försök hålla dig borta från den synden. Så menar flera religiösa ungdomsförbund att barn och unga ska tänka. Och varje år får organisationerna miljontals kronor i statliga bidrag. Det finns en mängd olika saker som gått snett i världen och en sak vi tänker på är homosexualitet. Guds tanke är att man inte ska leva ut sin homosexualitet. Så har ledarna för religiösa ungdomsförbund sagt till Kaliber, helt öppet i intervjuer. Organisationerna får varje år miljontals kronor i statsbidrag av statliga ungdomsstyrelsen- trots att myndigheten, enligt reglerna, bara ska ge pengar till ungdomsförbund- som respekterar principen om alla människors lika värde. Och det beror på att ungdomsstyrelsen inte ställt några frågor om synen på homosexualitet. Hey, hey. Är det här Pink som ska samlas här, eller? Oh, det är, är fredagskväll och vi träffar några ungdomar som är med i Pingst Ung i Göteborg. Det ska bli spårvagnsfärd till Hemlig Ort. Pingst riksorganisation får bidrag av den statliga myndigheten ungdomsstyrelsen. De senaste fem åren har de fått närmare 28 miljoner kronor som ungdomarna i hela landet får ta del av. Vi ska ju ja? Vet hur det kommer funka Aha. med Vi ska inte vara här i kväll då. Nej, ikväll så har över. vi, vi har hit en spårvagn. Oj, ja. Jesus. Vi följer med ungdomarna den här kvällen och det vi undrar är hur medlemmarna ser på homosexualitet. Jag tycker det är ganska självklart. En kvinna ska ha en man. Jag hade den diskussionen med en kompis så vi blev jätteosams på det. För att jag tänker mig typ att man kan bli fri. Om jag, tycker att, om jag är homosexuell och tycker att det här är jobbigt för mig jag vill inte vara homosexuell, då kan jag bli fri från det. Det är snarare typ att om jag har, har, har ett godisberoende och vill bli fri från det så kan jag bli fri från det. Som ett godisberoende som man kan bli fri från. Jag går på den höjda spårvagnen tillsammans med Pingstungmedlemmarna. Ja, jag kommer väl hem mm. mm. mm. Jag sätter mig bredvid en kille i 20-årsåldern som varit med i Pingstung i ungefär sex år. Han läser teologi och drömmer om att bli pastor. Och han tycker att homosexualitet är en synd. Gud har tänkt en väg med människan. Men det har blivit krokigt, liksom, lite förstört, lite skevt. Och det menar jag att homosexualitet är liksom att Gud har tänkt man och kvinna men någonstans har blivit skevt, krokigt. Jag frågar om en homosexuell kille som lever med sin pojkvän kan vara med i Pingstung. Varför skulle han vilja gå med i en organisation om han inte vill tro på Gud liksom, och leva för Gud? För det är det det handlar om att du vill leva ett rent liv liksom, eller inför Gud. Så, om man håller på som man gör liksom, lever öppet tomosexuellt- så kan han inte vara liksom, kristen samtidigt. liksom. Nej, jag, jag tror att han kan ha brottats med de liksom. Mm. Men jag tror inte han vill vara en kyrka heller- för då vill han ju inte liksom, tro på det Gud säger i Bibeln. Jag liksom. tror du inte det jag kan göra att folk mår väldigt dåligt- liksom, om man är homosexuell och, och, och går emot det. Hur menar du då? Eller? Ja, Det blir jobbigt. liksom. Det kan ju säkert bli, men, men lever han om en sexuell eh, relation- så lever du någonting som du utanför det du tänkt att vara eller så Och då mår du inte heller riktigt bra Det är samma sak med jag kanske en akulist Liksom kommer in och säger att liksom, Jag har fått möta Jesus, jag blir fri liksom, Fri från spriten Nu är vi framme Saltolmen blir det Mm. Ett 70-tal pingstungmedlemmar samlas på en gräsmatta vid Saltholmen där båtarna som går ut till Göteborgs södra skärgård lägger tid. Det är soligt och de har byggt upp en liten scen där det spelas musik. En av ledarna på plats är Peter Levin. Jag frågar honom om en öppet homosexuell kille skulle tas emot i lokalavdelningen. Kan han vara medlem och leva med sin pojkvän? Jag tror att han har upplevt en konflikt och... Eh... Tyvärr kanske han kanske inte har känt sig välkommen. Om ni är medlemmar i eh, din liksom, pingst unggrupp som säger att eh, homosexualitet är en synd och att det är liksom, fel. eller så. Eh, skulle du säga stopp för det då? Eller hur skulle du hantera det? Ja men det, skulle nog kunna, eller det kan de göra. Och det tänker jag också. Mm. Att det är en synd. De pingstungmedlemmar och ledare som vi har pratat med verkar vara överens. Gud älskar alla, även homosexuella. Men ska de vara kristna ska de inte leva ut sin homosexualitet- utan leva i celibat. Och den inställningen är något som Erik har fått uppleva. Idag är han 25 år. För 10 år sedan blev han troende och gick med i pingströrelsen. Jag blev kristen när jag var 15 år. Jag var lite mobbad och sov så jag hade inga vänner- och då träffade jag några kristna. De verkar vara jättesnälla. så, alltså. och de sa att, ja, att den tror var den rätta och att man kunde komma som man är då. När Erik var 16-17 år blev han kär i en kille. Vilket han berättade för sina nya vänner. Det var direkt inte i början man märkte av det. Att de var extra hårda mot homosexuella människor och så. Vad kunde de säga? Att homosexualitet är en demon. De kunde säga att det var sjukdom och det gick att bota. Trodde du på det de sa? Då trodde jag på det, att det var en demon. För en tid sedan frågade en av Eriks pingstvänner- om inte han ville följa med på en frikyrklig konferens. Och där skulle vi vara ute och grilla. Och jag sa till honom att jag vill inte vara med på några möten- för det klickar inte mellan mig och mötena längre. Så jag blev ditlivrad- och sen letade jag efter honom då, men han bara försvann. Så gick in på tältmötet och blev, fick då lite panik och fick svårt att andas. Inne i tältet satt ett antal personer som Erik träffat förut, bland annat pingströner. De som satt i tältet visste att Erik var homosexuell. Och då var det en äldre dam som tog in med du behöver färban. Ja, de kallade det för färbön då. Alltså när man ber för folk. Och de tog mig då att predikanten då skulle be fem mig. Jag ville inte, sa jag. Och då var väl 30, pers, 30 personer som skulle be då. Predikanten visade Erik att han skulle sätta sig en bänk längst fram. Han ville be för att Erik skulle bli fri från sin homosexualitet. Och jag, jag började säga emot att jag vill inte ha förbön. Och då började han ta bibeln då och slå mig i huvudet N några gånger och då, slå alltså bibeln i huvudet på dig ja, slå ut i månaderna då sa han och jag blev helt chockad så jag eh, han såg ju med kraft då så jag försvarade mig då och tog handen då så jag fick en spricka fingret då en lång period efter det och efter det då så kallade han hjälp då till sina kompisar och sa så jag och de som var hade varit emot mig då så de var väl 30 styckna som bad och skrek. Och, minns jag rätt så var det, fick jag säkert fler biblar i huvudet från andra människor. Jag kände händer och allting på min kropp och så, så. Så de var ju på mig. Hur kände du dig då när det här hände? Jag, jag kände mig väldigt kränkt som människa. Men Erik är inte ensam. Hans berättelse bekräftas av andra. Kaliber och PT-programmet Brunsrapporten har varit i kontakt med många ungdomar som varit med om liknande situationer. I församlingar som har ungdomsförbund som får bidrag av den statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen. Hej, hej, här? Tack så mycket. Det, Gunnar Bäckström är präst i Svenska kyrkan. Vi träffar honom i fredag i Kavröds kyrka. Pianisten övar lite inför begravningen som snart ska hållas. Gunnar Bäckström arbetar inte bara som präst. Han är också ordförande i en organisation som heter Eko. Eko betyder Riksförbundet Ekumeniska Grupperna för Kristna HBT-personer. Alltså homo- och bisexuella och transpersoner. Och Det är en organisation som bland annat arbetar för homosexuellas rättigheter inom kyrkliga samfund- till Eko är det många som har hört av sig åren. Och särskilt är det alltså i en liten ort med till exempel en pingstkyrka där de är med. Och de har svårt att gå ur för de är inne i en slags gemenskap och samtidigt vill de inte ha det så här. Många flyttar ju då till storstäderna för att slippa detta, vad ska man säga, fördömmandet. Men en del är kvar och de mår inte bra och föräldrar må inte bra heller. Och Gunnar Bäckström menar att resonemanget att homosexualitet är något som går att skilja från en homosexuell är fel. Man kan inte resonera så. För att en människa som blir förälskad i en annan av eller en annan av samma kön. Alltså det har man ju inom sig. Det är inte något som, som bara man tycker är roligt och sådär. Utan det är ju frågan om identitet. Eko, Riksförbundet Ekumeniska grupperna för kristna HBT-personer, har tidigare i år fått ett särskilt bidrag på 150 000 kronor från ungdomsstyrelsen för att kunna bedriva sitt arbete. Men samtidigt betalas det också ut statsbidrag till de som tar ställning mot homosexualitet. och Brunsrapporten har pratat med alla religiösa ungdomsförbund som får pengar av ungdomsstyrelsen. Vi har ställt frågor om deras inställning till homosexuella. Och vi ska snart återkomma till svaren. Men först ska vi titta på hur det går till när ungdomsstyrelsen betalar ut statsbidragen. I år har ungdomsstyrelsen betalt ut drygt 48 miljoner till religiösa ungdomsförbund. De senaste fem åren hamnade det om nästan 287 miljoner kronor. Med pengarna följer bland annat krav att verksamheten måste vara fri från diskriminering- och att den inte får strida mot principen om alla människors lika värde. Varje år måste organisationerna lämna in en ny ansökan. Då görs bland annat en prövning om stadgar, verksamhetsberättelser och årsmötesprotokoll lever upp till kraven. Ibland kan ungdomsstyrelsen göra en så kallad fördjupad granskning. Och då får organisationerna bland annat svara på ett antal frågor. Till exempel om de lever upp till målet att främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. Men med frågorna så kommer också information om vad kraven för att få bidrag är. Det betonas att organisationen ska vara fri från diskriminering. Alltså måste det finnas med i svaren. Och ungdomsstyrelsen har kritiserat för att hjälpa ungdomsorganisationerna för mycket. I en rapport från statskontoret som bland annat utreder statliga myndigheter- är en av slutsatserna att ungdomsstyrelsens stödjande insatser- går ut över rollen som granskande myndighet. Och när vi läser korrespondensen mellan ungdomsstyrelsen och de religiösa ungdomsförbunden kan vi se exempel där frågor och svar har skickats fram och tillbaka tills svaren lever upp till kraven. Men några frågor om hur organisationerna ser på homosexualitet har aldrig ställts. Vi frågar Fredrik Wikström, enhetschef på ungdomsstyrelsen, om de skulle kunna ställa frågan. Ja, det kan vi ju givetvis göra om det är så att... Eh, finns skäl till det, och att det är en fråga som har betydelse för huruvida vi bedömer dem som en demokratisk organisation eller inte. Mm. Har ni frågat en, just den frågan någon gång? Vi har inte haft skäl till att göra det hittills. Men Kaliber och Brunsrapporten har ställt frågan. Vi har varit i kontakt med representanter för alla de religiösa ungdomsorganisationer som får bidrag från ungdomsstyrelsen. Och vi har frågat hur de ser på homosexualitet och hur de förhåller sig till medlemmar som är homosexuella. Det är 16 organisationerna representerar olika religioner, judendom, kristendom och islam. Många som vi har pratat med lägger ingen värdering i begreppet homosexualitet. Men det gäller inte alla har det visat sig när vi har träffat och ringt runt till representanter för de religiösa ungdomsförbunden. Jag heter Alexander Kegel, är ordförande för Sveriges unga katoliker. Organisationen Sveriges unga katoliker delar den syn på homosexualitet som påven och den katolska kyrkan i Rom har. Alltså att homosexualitet är fel- och att homosexuella bör leva i celibat. Men Alexander Kegel välkomnar homosexuella till organisationen. Även om de väljer att leva ut sin sexualitet. Absolut, för att det är, vi har liksom inga regler om som säger det eller så. Men riktigt så enkelt är det inte. En medlem som lever homosexuellt har enligt Alexander Kegel ingen riktig katolsk tro. Och skulle därför inte få vissa poster inom förbundet. Vad vi i så fall gör, skulle göra är att. Att inte ge den personen eh, rollen där, där den personen eh, ska man säga, lär ut katolskt tro- så att säga, vilket är en viktig del av vårt arbete också. Mm. I och med att då lär den personen normalt inte ut katolskt tro- utan eh, vad den själv eh, tror så att säga. Vi ringer Christian Svan som är direktör för EFK Ung- som är evangeliska frikyrkans barn- och ungdomsorganisation. Så här säger han om hur man agerar om en tjej eller kille- skulle komma ut som homosexuell. Till –att man söker själavård, man söker samtal och man, man ber om hjälp i det. Helt EFK Ung har drygt 2000 bidragsgrundade medlemmar. Och homosexualitet är något som i grunden är fel, säger Christian Svan. Det finns ju en, en mängd olika liksom, saker som har gått snett i världen– –och en sak som vi tänker är det, och det är homosexualitet– Pingstung är en av de största religiösa ungdomsorganisationerna- som får statliga bidrag från ungdomsstyrelsen. Idag har Pingstung nästan 11 000 medlemmar under 25 år. Några av dem är de vi träffade först i det här reportaget. Jag tänker att Guds tanke är att man inte ska leva ut sin homosexualitet- och då blir det självklart en konflikt om man är det- Edvard Schullerfalk är riksordförande i Pingstung. Själva beteendet kan vi inte acceptera, men vi accepterar människorna. Men att vara öppet, alltså aktiv, homosexuell och bejakaren. Vi har ingen skrivet på det. utan Då, då, då talar jag utifrån den breda massans erkännande tror jag vi inte skulle acceptera det. Edvard Sjöllefalk säger att om man är homosexuell och medlem i pingstung så bör man leva i celibat. Och det händer också att homosexuella ungdomar utsätts för aktiva påtryckningar från församlingarna att inte leva ut sin sexuella läggning. Om vi ska ta något exempel så vet jag att man har haft då kontinuerliga samtal med, med oss personer i så fall. Och, då, och de går ut på att man ska leva i celibat? Eller vad är det för budskap? liksom? Ja, så som har de ju det om man ska ordna det hela. Vi avråder till att leva ut sin homosexualitet. Men när vi är ett par veckor senare ringer upp honom igen och frågar hur Pingst ung syn på homosexuella stämmer överens med kraven för bidrag från ungdomsstyrelsen så ändrar han sig. Ja men visst, alla skulle känna sig välkomna. Visst är det så. Om du vill ha det svaret. Det, det är så borde det vara. Alla borde känna sig välkomna. Vi ringer också Robert Ablahad, ordförande för ungdomsinitiativet inom Syrisk-ortodoxa ärkestiftet. Han säger att han inte känner till om föreningen har några homosexuella medlemmar. Men om så vore fallet och den personen skulle vara öppen med sin sexuella läggning då skulle ledningen prata med honom eller henne. Från den högsta ledningen så, så hade det varit med mer respekt och kärlek att försöka visa och, ja Förklara att även om du är homosexuell försöka att hålla dig borta från den synden och eh, lev, lev ditt liv för Gud istället eller lev ett... Eh ett um, flexibelt liv. Nu ska vi tillbaka några månader i tiden. Då var Sveriges unga muslimer i blåsväder. Organisationen Sveriges unga muslimer har under dagen idag haft krismöte för att diskutera en inbjuden gäst som ska tala på deras årliga konferens i nästa vecka. Sheikh Abdullah Hakim Quick sa i ett band i Ekotimorse att homosexuella är en av de farligaste grupperna i samhället. One of the most så här lät det i studie 1 den 24 mars i år och Sveriges unga muslimers generalsekreterare Omar Mustafa fick svara på frågor om deras syn på homosexualitet. Ska man också avstå från homosexualitet om man ska leva i enlighet med islam? Om man lever som muslim och vill ja. leva efter alla islams regler, ja. då lever man i ett äktenskap som är byggt mellan eh, man och kvinna. Det blev många intervjuer med generalsekreteraren den dagen och inbjudan till den kontroversiella föreläsaren ställde senare in. Vi ringer upp en annan representant för Sveriges unga muslimer. Mohamed Karaki är ordförande och vi frågar honom om man kan vara öppet homosexuell och ha en förtroendepost i deras organisation. Det är väldigt svårt att säga. Det är väldigt svårt att se hur, hur, det, skulle, hur, hur det skulle utvecklas egentligen. Mohamed Karaki, som alltså är ordförande i Sveriges unga muslimer, vill betona att man inte diskriminerar någon- men tvekar om man som homosexuell kan ha en post i hans organisation. När islamiska muslimer har ingen tydlig åsikt om homosexualitet på det sättet att vi säger. Däremot så är det ju självklart att kärnfamiljen är en central fråga för eh, oss. När Kaliber och Brunnsrapporten frågar om religiösa ungdomsförbund- som får statliga bidrag om deras syn på homosexualitet- så finns det alltså flera exempel på ställningstaganden. Pingst Ung tycker att homosexuella medlemmar ska leva i celibat. Ordföraren menar också att det i praktiken inte går att leva- i ett samkönat förhållande och vara med i organisationen. Sveriges unga katoliker säger att homosexuella, som också vill leva så- inte kan få vissa poster inom förbundet eftersom de, enligt ordföranden- –inte lever efter en äkta katolska tron. Evangeliska frikyrkans barn- och ungdomsorganisation– –ser homosexualitet som något som gått snett i världen. Vi låter Felix König, som är ordförande i RFSLs ungdomsförbund– –alltså Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas– –och transpersoners rättigheter, att ta del av de uttalanden– –som representanterna från de olika religiösa organisationerna gör– jag tycker det är tydligt att de säger att, eh, att det är mycket svårt att vara öppet homosexuell i deras organisationer och att, att det finns en massa som, som inte skulle acceptera det. Eh, det är ganska sällan som jag ser den typen av uttalanden i, i, en, i en svensk debatt och där, det, där de uttalandena inte kommer från så här, ex, väldigt extrema organisationer utan det här är ju organisationer som får, får pengar från staten för att bedriva sin verksamhet. Och, det är mycket problematiskt att de, att de uttalar sig på det här sättet. RFSLs ungdomsförbund får också statsbidrag från ungdomsstyrelsen. Nästan en miljon i år. Och Felix König tycker att det är ologiskt att hans organisation får pengar samtidigt som en del av de religiösa ungdomsorganisationerna får det. Ungdomsstyrelsen delar ut bidrag för att jobba för HBT-personers rättigheter. Och det är för att motverka diskriminering. Men sen så finns det ju en motsägelse i det då att man också ger bidrag till, till organisationer som kanske, kanske jobbar åt andra hållet lite grann. Robert Hård är människorättsjurist. Han arbetar för Civil Rights Defenders en organisation som tidigare hette Svenska Helsingforskommittén. De har länge arbetat för mänskliga rättigheter i olika delar av världen och han reagerar på de uttalanden som de religiösa ungdomsorganisationerna gör om homosexuella. Vad man säger är att eh, någonstans inser man hur, hur fel man har. Eh, så man säger att ja, men, att vara homosexuell är väl okej okay, så länge man inte visar det. Men, men... Då ska man, ska man då knuffa tillbaka alla homosexuella in i garderoben och, och tvingas att leva i självförnekelse och annat. Det, då har man gravt missuppfattat sentensen om, om människors lika värde. Och Robert Hård är kritisk till att organisationerna får bidrag från ungdomsstyrelsen. Som människorättsjurist så, så tycker jag att det är helt oacceptabelt att, att främja organisationer och föreningar- som, som ägnar sig åt så flagrant diskriminering- som det är frågan om här. Sen så, så blir jag lika upprörd som, som skattebetalare- att behöva finansiera den typen av verksamhet. Jag tycker inte att det är okej på något plan. Vi ska återvända till Erik- som under många år var med i olika frikyrkliga församlingar. När han var 16 år var det två kamrater- från Pingsförsamlingens ungdomsgrupp- som ville bota honom från hans homosexualitet- Först då förklarade de vad de skulle göra. Att de skulle be då... Att den skulle försvinna, och homosexuella anden kallade de för, mm. Ja, att de skulle be ge så namn. Och sen så... Började de be och skrika med öronen. Och de puttade på mig... Ja, fyra timmar. I fyra timmar? Ja, för den ville inte lämna kroppen då. sa hon Men... Eh... Alltså, skrek de i öronen på dig då? Jag förstår ja, inte riktigt. de bad högt och skrek. Försvinn i norrena, Andi, i Jesu namn, försvinn ifrån hans själ. Så bad de ungefär. Jag, jag kan säga så här, jag förlorade min tonår på grund av det. För att kämpa, att bli helad, när man inte kunde det. Och det som är viktigast det är att jag vet att det finns fler killar och tjejer- som har samma förtryck som jag har haft det. Erik som vi hörde här i reportaget heter egentligen någonting annat. Reportrar Josefin Freje Simonsson, Magnus Sandelin och David Gustafsson. Och jag gick tillbaka till ungdomsstyrelsen för att ställa fler frågor. Här har vi massa ansökningar så att det är lite svakans. Men... Fredrik Wikström, som är chef för den enhet som beslutar om bidragen, fick lyssna på reportaget. Och sen så... Vad är din spontana reaktion? Fruktansvärt måste jag säga. Jag blir riktigt upprörd alltså om det är så att man inte erkänner homosexuella som jämlika människor. Jag tycker att det är fruktansvärda rapporter vi får höra här. Är du förvånad? Ja, jag blev överraskad. Det här är ju för oss nya uppgifter och det är ju faktiskt så att vår hållning här är helt solklar. Är det så att det är representanter för riksorganisationer, lokalföreningar som faktiskt uttrycker sig kränkande, diskriminerande, ja då startar vi en utredning. Men det är ju det, det är de vi har hört här. Ja, det är som sagt, det är nya uppgifter för oss och det kommer resultera att vi kommer att starta en utredning. Och hur kan det komma sig att ni inte känner till det då? Ja, som jag tidigare har sagt alltså, så, så vi har vi faktiskt inte fått in sådana uppgifter tidigare. Och hur, hur kommer det sig att ni inte har fått fram det i era kontroller så att säga eller i ansökningarna om bidrag? Alltså granskningen av våra eh, ansökningar, de utgår ju först och främst utifrån de formella dokumenten som vi eh, har att ta del av och det är, liksom, det, det, det är styrelseprotokoll, det är årsmöteshandlingar, det är stadgar det är de regelverk och de polisdokument som eh, föreningen kan tillhandahålla för oss. Va? Och de stickprov som vi också gör då i granskningen. Va? Och utifrån, dem, utifrån den granskningen så har vi inte vi hittat någonting. Va? Mm. Men är det så att det faktiskt är företrädare som representerar föreningen- Ja då, då, då måste vi ju ställa frågan, självfallet, är det, här, är det här uppfattningar, värderingar som faktiskt medlemmarna i en organisation står för? Ja då ska man inte ha ett statsbidrag, det är solklart. En del av de här åsikterna om till exempel Sveriges unga muslimer har vi tidigare rapporterat om till och med. Och vad Pingstkyrkan tycker om homosexuella har också varit känt rätt länge. Hur kommer det sig att ni inte har ställt frågor kring detta? Så det finns alltid en, en gräns för hur långt vi ska gå i en granskning eh, av föreningslivet. Det är, det är så också att, att det är viktigt att, att föreningslivet relativt fritt kan få möjlighet att agera. Och det, det, det, vi, vi varken bör gå, eller ska gå allt för långt i vår granskning. Va? Varför, in, varför då? Därför att det finns en föreningsfrihet i Sverige- eh, Människor har en grundlagsstadgad rättighet att organisera sig efter egna intressen och egna behov. Men är det så att det är uppenbart att man faktiskt bryter mot, mot grundläggande eh, värden om jämställdhet och jämlikhet mellan, mellan människor, ja, då ska man inte ha ett statsbidrag. Det är regelverket väldigt tydliga med. Och vad tänker du om det som den här Erik har varit med om? fruktansvärt alltså det, det är helt oacceptabelt så, så det, det får helt enkelt inte hända alltså det, det är min spontana uppfattning och själv så tycker jag ju att jag, jag skulle vilja rekommendera alla som, som blir utsatta för, för sådana här typer av kränkningar, diskrimineringar att att vända sig till, till behörig myndighet som behandlar sådana typer av ärenden. Om det är representativt, om Erik är representativ för, för många många andra ungdomar i, i, inom, inom religiösa ungdomsförbund, ja, då är det förfärligt. Och den här, om ni skulle inleda en utredning, vad skulle en sån kunna gå ut på eller innehålla? Ja, det vi gör då det är att vi, eh, vi ställer förnyade frågor till föreningen- vi ber föreningen som sådan, som juridisk person, att faktiskt besvara frågor runt omkring de här påståendena, kring de här uppgifterna ska jag säga, som här har lämnats. Då föreningen och dess styrelse i demokratisk ordning får faktiskt får lämna svar på om det här är någonting som man står bakom. Men hur ska man tolka det då om ordföranden går ut och säger när vi frågar om det här helt öppet i intervjuer och sen om ni får in ett papper där det står då att de inte står för det här. Hur, hur tolkar ni det då? Ja, vi kommer ha ett samtal. Vi kommer be om att svara på frågorna. Vi kommer ha ett samtal och diskussioner med dem. Och sen får vi se utifrån den diskussionen om hur vi agerar. Vad tycker du är det allvarligaste med det här? Ja, det allvarligaste det är att vi nu har fått... Uppgifter som tyder på att, att det finns eh, organisationer som inte är demokratiska, inte står för demokratiska idéer, som kränker och diskriminerar eh, homosexuella. Fredrik Wikström på Ungdomsstyrelsen. Du kan läsa mer om programmet och höra det igen på Sveriges Producent för Kaliber är David Gustafsson och jag heter Matilda Osjärvi. Kaliber är tillbaka igen på söndag klockan 13. <skratt>